Глава А ось і він, той дідок з бородою на сажень Забачивши знак на зменшення швидкості, я зрозумів, що зараз буде КП Перейшов на ближнє світло і скинув газ Так і є, моя права смуга перекрита шлагбаумом зі знаком стоп Перед ним стоїть мент з паличкою, схожою на березову А ще один лопух сидить у жовтенькому жигулику і длубається в носі Спершу я хотів попросити Хеду, щоб вона лягла на сидіння. Не знав же ж, з якого дива вони тут не сплять. А потім усе-таки посоромився. Не вистачає ще кланятися. Я притихшив вхід. Увімкнув правий поворот, показуючи, що зупиняюся. І справді поїхав майже прямо на того, що з палочкою. Та в останній момент узяв різко ліворуч і, вискочивши на зустрічну смугу, куди не сягало крило шлагбауму, притиснув акселератор до краю. Ні, таки не варто палити цього прудкого опеля. Поки той бідний Жигулик викривуляв споза шлагбауму, ми вже були від нього за кілометр. На нічній дорозі ніхто не плутався під колесами, хоч більше машин мені не зашкодило б, аби трохи затулитися ними. Та я знав, що Жигулик не суперник, загроза могла бути тільки попереду. Та ген же він, той дідок із бородою насажень. Що хотів ухопити коти горошка за чуб Та не вхопив, не вхопив А тепер він летить назустріч на мерсі Вімкнув сирену Ще й цвенька чорта батька зна що гучно мовить Ти, чоловіче, давай роби щось одне Або сирена, або балачки Бо так не второпаєш, чого тобі хочеться І я знов змушений порушувати правила Вихоплююсь на високий бордюр хідника Перелітаю через квітник і... О, диво! Відстрижений газон. Чую, як скрикує хеда, і бачу, як мій подвиг повторює мерс кольору портвейну бордо. Але при цьому він калічить свого глушника і починає рвіти, як трактор. Тепер не треба вже і тієї сирени. Складається враження, що зо мною летить ціла тракторна бригада. І я беру все ближче до тих мальовничих куточків Москви, на яких мерія найбільше економить електроенергію. А якщо по правді, то я вже зовсім недалеко від пункту призначення. У цьому рівнинному місті ніде ні узвозу, ні пагорба. Це якийсь полігон, анім місто. І я серед білого дня ледве знайшов оцю вуличку, що спускається вниз прямісінько до бензоколонки. Саме сюди я тепер завертаю. Роблю це зовсім неспішно, щоб вайлуваті трактористи встигли закмітити, куди ж він крутнув. О той сірий опель – а потім зупиняюся відразу за рогом і наказую Хеді швидко виходити. Вона ні жива, ні мертва, але дуже слухняна дівчинка. Тільки довго намацюю тримтячою рукою, де там воно відчиняється. Тоді я нетерпляче перехиляюся через спинку сидіння, випускаю Хеду і водночас прихоплюю свій примітивний пластиковий пакет, у якому, крім сухого одягу, я припас собі ще літрову баночку бензину. Саме баночку, а не пляшку. З пляшки він довго лється, а так раз-раз. І все готове. Ти, чоловіче, давай роби щось одне або сирена, або балачки, бо так не второпаєш, чого тобі хочеться. І я знову змушений порушувати правила. Вихоплююсь на високий бордюр хідника. Коли той дідок, що борода насажень, ревів своїм трактором уже зовсім поруч, я тільки встиг зняти опеля з ручного гальма, щосили штовхнув його і вкинути до салону сірник. Він покотився униз, як живий. Навіть вигун працював на нейтральній передачі. І тепер я сам був упевнений на 99%, що за кермом того охопленого вогнем опеля сидить камікадзе, який без вагань пішов на таран бензостанції. Це був отчаяка гідний слави Миколи Гостела, котрий спрямував свій літак на німецькі цистерни і фактично першим започаткував цей зухвалий метод боротьби з ворогом. Метод, який потім використають усілякі пройди світи, навіть не згадавши свого великого попередника – і лише я подякував Миколі Франсу Гастелло, пригадавши його тільки тому, що він народився в Москві, можливо, десь навіть на отому місці, де тепер стояла бензостанція, яку так вдало розмістили будівничі. Подякуємо ж їм. А тим часом, коли цей безстрашний камікад замчав згори до своєї цілі, а його вже ось-ось мав наздогнати мерз кольору Портвейну Бордо, ми з Хедою, узявшись за руки, зовсім не поспішаючи, щоб не привернути до себе увагу якогось несплюха, прошкували московськими задвірками, теж до конкретного пункту призначення. І хоч гроза вже давненько вщухла, нічну тишу раптом сколихнув такий грім, що я ледве не перехрестився. Потім там, унизу, пролунав ще страшніший вибух, від якого стрясалася земля, і небом поповзла красива, як салютовий фейерверк. «Заграва! Козли!» – сказав я. «З вогнем граються!» «Таким тільки дай сірники, то вони й хату запалять!» Хеда мовчала. Її руки, сидуща, стискали мою. Я чув, як у долоню вп'ялися її гострі нігтики. Ми зайшли у геть незавидну вуличку, де я ще здалеку помітив такого ж незавидного жигулика, що правді не жовтого, не міліцейського. Нарешті і я сів біля Хеди. Водій, вочевидь, нам зрадів, хоча й запитав трохи злякано. «Що це так шандарахнуло, ти не знаєш?» «Розборки», – сказав я. «Що ж іще?» «Давай, погнали!» «Ну, вони геть озвіріли! Скоро Кремль запалять!» «А тобі жалко Кремля?» – спитав я. Він глипнув на мене через праве плече, точнісінько, як покійний Вессон. І все зрозумів. «Та мать його так, той Кремль!» Хай палять разом із Білим Домом. Людей жалко. Наїхало цих чорножопих. Не матюкайся при дівчині, сказав я, бо штрафую. Не личить біложопи матюкатися. Він ніяк не міг мені догодити і похнюпився. Потім, згадавши рятівну тему, сказав раденько. А наші сьогодні виграли. Бачив? Ти не знаєш, де я був? Спитав я похмуро. Він прокашлявся і зробив останню спробу. Торкнувся погоди, про яку говорять усі нормальні люди, коли їм більше нема про що говорити. «Гарненький сьогодні дощик пройшов». «Гарненький», – сказав я, – особливо стороною. Тепер я слухав тільки присутність Хеди. Не її, а саму присутність. Я чув її не так, як жінку чи дівчину, не так, як дотик руки чи аромат тіла. Я чув її як бритву, котра розтинала навпіл те, що сталося за ці кілька днів. І те, що буде потім. Я не знав, як воно буде, тільки знав, що його початок ось тут і зараз. Відлік уже пішов. Водій попри свою балакучість, головне завдання виконав бездоганно. Я попросив його зупинитися біля нічного ресторану, що за іронією долі називався Білий папуга. Какаду між іншим також Білий папуга. І виходило так, що ці білі папуги є найбільшими пияками. Втім, я, звичайно, не збирався везти хеду до нічного ресторану, принаймні зараз. Це просто був дешевий хід конем перед водієм. Нехай думає, що я гуляю собі з коханкою і не знає, де ми притулимося в нетрях цього чужого міста. Ми ліпше пройдемо пару кварталів пішки. Я дав йому 50 баксів і сказав примирливо. А дощик такий гарний пройшов, правда ж? Так, сказав він, особливо стороною. Будинок наш був майже у центрі міста. Наш. Досить пристойна сталінська будівля, яка зводилася, напевно, для таких людей, як троюрідний брат дядька мого батька, котрі стояли за шторою. Вхід до під'їзду був із кодовим замком, а вже на другому поверсі броньовані двері вели до нашої оселі, яка коштувала на добу стільки, як я щойно заплатив водієві. Це тому, що такі апартаменти знімаються на день чи два. Зате ніхто не допитується, хто ти, звідки і з ким. Я також не збирався тут довго затримуватися. Так, перечасувати грозу, перечекати дощик. І, якщо чесно, то ще не знав, що робитиму після дощику. Бритва просто гвалтовно відтяла те, що було від того, що має бути. Дорога, якою я сюди прийшов, поки що не мала зворотнього напрямку. Праворуч підеш, коня втратиш. Ліворуч підеш, без голови зостанесся, а вирушиш прямо, назад не вернешся. Вернусь, не вернусь, не знаю, тільки знаю, що я вже втратив коня. Він мав без особливих складнень домчати мене з аеропорту Махачкали до Марселя. Та видно з усього я його втратив. Дарма що не зі своєї вини. І хоч Хеда була вже поруч, я залишався самотнім вовком, як той сіроманець на зеленому тлі мого брелока Дармовиса. Не знаю, чи вона помітила його, коли я встромив ключ у шпарину, чи просто завмерла перед чорною проймою дверей, за якими починалася така ж чорна невідомість. Якийсь час ми так і стояли перед порогом, не відаючи, хто туди має ступити першим. Хоробрий самець, у котрого більше сили і рішучості, чи тендітна самка, яка має білу серветку, що вказує шлях у пітьмі. Кінець п'ятої глави.